Munda bukatu da, nor baitor dago? Bai, nor zara? Azken, geltokia eh? Azken, geltokikoak hemen gaude Zer emisuratik hitz egiten didazdo Antxeitea ratitik Eh? Hanoi zukitzen desu kanala irekita Ba, behatzitatik amarte da, asten ah. bai Gauean <gül> Azken, geltokia <gül> Anchetaratean Puño fantasmal, puño fantasmal Wow, wow, wow. Ongi etorriak azken geltuak ira beste azte bat ezuei pelbazo emate! Eta entzuten zuen taldea oso triki pop estiloa jotzen dugu txigora bera, ez? Bai, rivalizatzen dola <risa> Eta eze talde do zer ekarri dugu? E, bai, ekarri dugu Lamak? La Stone Sour edarrak zerbait edo Stone Sour Stone Shower, hori da Vale, esto de California ¡Jo! Ya, barcato, da manía, ya <risa> La costumbre Por ahí en Guadaliciatik, Desmoinesetik, hori da, riazbaixatezik eh. Iowa Iowa Taka provincia berriba al Galiciak <risa> Mea, atzundan, lo que también, amabigarren urtean, sortutako... Talde... Electro Fieropunk taldea ¿Eh? eh, Alternative Metal, da. Alternative Metal taldea Ajá Barcato, estilo zen, ¿no? Electro Fieropunk, ¿no? ¿Hazer Es... Alternative Metal taldea Vale, Electrofiera Punk, vale, ahora <risa> Vigarren toma Tomado, ¡clac, claqueta! Bueno, pues ahora tenemos que la estonza abertal de au da la que lo que está en la historia y el que está en la historia hay una estatua Erritic, erritic Hay vale, venga <risa> Vale, vale, vale, venga uh. Es venga, jaurida Ba, eta guazen biografia esaterazintzuk direne horla pues Sanberrago nahiko talde berria dela, ez? Largo gaita mabian sortua Eta uh -huh. orain arte bos diska kaleratu dituzte Bakarrik eh. Eta beti betzela historio gisa edo Beren ibilbidea eh, jarraituko dugu, gutxi gora hasieratik Aziratik bukaerara nio, edo Bueno, horrein arte bintzat Eta besteri gabe huri Aziko gara partaidekin edo, gutxi gora ba, Beti ez dela ere, aziko gara partaidekin Pues... Ezagutuko, izute, ezagutuko dituzute batzuk porque batzu jotzute Slimnot taldean dela ere bai, desmoinez ayagokoa eta pues Cole Taylor da kantantea eta Jim root da gitarra pi hauek jotzute Slimnot taldean eta joat nire alternatzen, ba bi taldean artean bat izkakatera eta jirak egiteko eta babestiak dire Josh Rand gitarrizta ere bai Johnny Chow ah, bai, hori da bajista berria eh, aurten eh, sartu dena eta Roy Mallorga Bes, bai, Roy Mallorca da, txapin jolea Roy Mallorca, txapin jolea. Mallorca <risa> <risa> Mazorka <risa> Eta bai, pues talde hau da, pues, eukiritu nominazio pila bat e, Grammys arietara Eta jasoztuten e, Grammys ari bat Ogeita mar, ogeita mar, eunda berro ogeita kantagatik Eta... Oso titulo polita Oso <risa> titulo adirazgarria ulertzen bai, bai. duen norbait Bai Eta ez dakit hasikoaren e, lehen dizkarekin hitz egiten mazuraltago obeto ez, ez aiten zuten baina Zer baina, ez Ez, eta orain zer moduz Ez da Obeto orain! Hitxo egin e, du gure bigarren teknikaria Marks Zeren gure lehen teknikaria Joseba da A... A Neri bai? Azuri bai Ba, esan bezala, hasiko gara lehen urteekin, edo ez, lehen ibilbidearekin. Bai, Nezun bai. Nezuen laragitan ma ez dakit hor grabatu zuten zerbait, edo… Psh, laragitan ma bian sortu zuten taldea, Corey Taylor eta Joel Ekman. Eh, bile, bateria jole, txapin jole oiak. Ekman, zer, xo nik bezala. <risa> hemen hemen robotnik doktorea bezala ezagutua. Egia, ez ez da. Bai. Pus, bueno, bai, bio joi sortu zuten taldea, eta gero… Grau... Ez eh? da, bai Bueno, bai, bai, horregatik Dain txarra, txarra, txarra, txarra e esen, esen, eta nola, beste aldiz, taletik joan egin zen Ezen, ezen, taletik joan egin zen Eta zin gehiago dago, bai, bere Taylorren lagun mina izan zena, Shaun Ekonomaki Zela, baxu jolea Eta, gero sartu zen ere bai e... Bigarren, bai, krabatu zen demo bat hiru hoiek Eta gero sartu zen beste bat, dela James Root, edo Jim Root Laro baita ma bostean Dela eslin noten jotzen duen beste gitarista hori lena ipatik dugun bezela Eta ba horrekin Horrekin ja... <risa> ja osatu zuten taldeak gutxi gora Gero faltako da beste gitarista izta laporai baina bueno Eta Eta aurko eh, partai metal arlo tiratoste edo Bai, bai, bai ez Beste estilo tatik bai dena estilo berdinak Jorratzute ez? Bai es? eta gainera ba, eh, partai joten direnak berandu gota sartzen direnak Direero bai metalero dago Buan... Metal atope Bai, bai yeah! Saca <risa> todo el metal que llevas dentro Ni bai, egones penteazen gañata, da, da, como curioso Estatu bacoitza deuka musica estilo, ba, California, da, punk rock Eh, bueno, al norte dago roca, edo, hasta aquí Da, desmoitza de ser, ba, y no dago, pero, da, metalero <risa> Heavy gayo, eh Bai <risa> Et, ezergei a gozando que... Pues le lengua, ba, la lengua discada, no? Bai, bai, así ya Asi sin ase, asian, demogado ekin, eta egin zuten, la erogaita mabitik, la arte Orduan, eh, James Ruth es Taylor sartu ziren Slipnotekin, ba, lortu zutelako diskagrafika batekin, e, disketxe batekin Kontratu bat, eta aterra bat zuten diska, horren da, e, gitatius, split, e, separatu ziren, banana split <laughs> Banana split sonda, egin zuten sonda. Eta, juntatu ziren berrio, 2002an, ateratzeko beraien lehen diska, lortu zuten kontratu bat, diskagrafika batekin Eta aterra zuten ba, be, lehen diska, dakana izena talea bezala, Stone Sour Utu, ba hasaitusten usten eh emis es emis Grammy barkatu. <risa> Grammy arietara nominazioak ba nola daude? Inhale eta beste kanta bat por ahí, va all getting inside. Bi kantailagatiken hasitusten nominazioak. Orietako bate mantentzungo dugu orain edo eh, eh es entzungo dugu es Spider-Man pelikulan irabelizuten eh, kanta bat, Bodder. Spider-man, biga... lengua bigarren... Spider-man, ez, da, originala, da gona... Originala Esta gana da kanitzena... Tobey Maguire <laughs> Zua ingo, zu bai. Maguire Erick, esan... Baina, Tobey Maguire egin zitu mil... Vale, ez daki... Dale, dale lengua, bai... Toja, eh... ¡Cachón, tío! ¡Spider-Man! Película que están haciendo en baita ¡Zo un berro oitabate! ¡Ahorra la coveste! ¡Ay, ya da! ¡Bai, bai, bai! Veste tal de… ¡Gañe de 41 ¡Co tal de ¡Ah, es es un jarrí! ¡Ja, ja, ja! pato que no! ¡Hay pato que no! ¡Sue tiñene, ven! nintzen? ¡Es! ¡Joder, va! ¡Ahor bucatú de la canta! ya bucatú de la canta de fondo jarré que luego hubiera en canta, ¿no? ¡Boder! I was, to death, to cry, myself self-reflection face, stones the throw in my creator, mess against, to I care. I hold on I won't let go till it blings Wish I was to dead to care If indeed I cared at all Never had says So you've fed me Shit to digest I wish I had a reason My falls were season For this I gave up trying One good turn deserves my dying You don't need to bother I don't need to be I'll keep slip far So hold on I won't let go Till it bleeds Dead, instead of late Some eyes my face Shelf forgotten with its memories Diaries left with cryptic countries And you don't need to bother I don't need to be Once I hold on I won't let go till it plays Hor no, ba, or, zaudetelakoan oraindik dik ba, Oso kanta lasaia ez genuen hau ho espero hori ez dakit zer esperudu dan zugatik Baina hor ez... Normal. No, que lasaia, enten du Talde nahi uste jebina Bai, bai, bai, osea Nik ez dakit zuzentzun duzun Zabe o sea, <risa> <o sea, risa> gorra, beba <risa> Ez dakit, baina man eta Aventurazko zerbait eur pixka takzioa edo, ez? Baina, nahiko pastel osoa Kredituetan agertzen den kanta tipoietako bat Abai En plan, kreditu bat, bukazan dira pelikula jartituzten kutroietako bat Nahiko generikoa izan da ez? Ez dakit, n aburuz Nere zerrikeri bago, uste, hiruditu zaitu Zagate jarri du orduan Ua, buruzetak ez, beste bitire txorra bat Beste bi zer? Beste bi kantak inhale eta go get inside dire... lerdenak. Hoda, gramia iraztetzenak ez? Ez, ez duten es irabazi, ah, irabaztute urrengo diskako kantak. Kanta hau aukeratu izanaren arrazoi nagusia berbada... E, Spidemen! Zeraz, dugulako lehen diska oso <gül> kontsideratzen edo izango da, ez? Ba, ere direngo diskatzen eta asko guztatu egi ezan. Ezan, Esa, ezan, hori da. <gül> Konzeta. <gül> Eta ez dakit eh... Por la kuerto, txain Egingo dugu KitKat bat ah, ah. Spider-manen remakea da Mierda bat da Nik gran... ez Spider-manen eh, Zera remake edo hori egin Edo osa ikusi barkatu Ez <gatune> <hazurra> dut egin eh? Zindagit ez dut ala egin <hazurra> No ju Ez ditu zinezten Zindagit bueno Halo. Haim, nik mierda hori ez dute tekoiztu, eh? Ez du tekoiztu, zera Eta ja, nik ez du tekoiztu, <risa> pues bueno, eh, pues lehenko dizka horrek egin izagoan ziren bi urte, bi mila bitik, bi, bi mia laura Eta, bagero, ba, eh, Taylor eta James Roots eh, joan ziren slim notekin grabatzera subliminal bersez Eta, bultatu ziren bi mila postean ah. <risa> <risa> Uka bilkada mamutxua Buñoko! <risa> Sentitu hori horregatik gelitu nahiz Ez, egin du pausa erradiofonika radio, bat Ora in bezala. <laughs> en efecto. Esta pues vamos a ver otro disco, como Whatever May de la Bimilla Posteana, tras sutena, es Bimilla 61 marcado. Ya te calzando Bimilla 5 Orduan. dago. Kukulchona errua. Bai, bai, bai. Han <laughs> <laughs> euskaratu dugu. Bueno, euskar. Bai. Bueno. <laughs> eta, pues, bueno, mena ikusten daba, Joel Ekman e, bateria txapin jolea, eta taldearen sortzaileetako bat e, talea utzizuela eta sartu zen Isaac James Beste tipo, beste payaso bat Baina, utizuen taldea zeren bere gara dukizuen kanzerra e, Kantzerra Da kantzer, minbizia da Minbizia da. da, pero kantzerra galitza maz guai <laughs> Gaben, dios Hau <güls> baina hau eztema talda eta esan dute ez? Ez que ju, eh? Bet ikusten dit bat bestea... mantendu diren bakarrak dire... Es li munteko bi tipuak Eta kajalidan. estilo estile, estile, zute, ez da, ba, eta talda zuten, Eta eta eta enbesteko parezido Hintzeko, ahi anta taldoik eko ez da, behi estiloa ateako edo, eta eta eta pixka, pixkanaka bat bat batzen duaz, ez? Baliteke behetz Zen ba, lehenengo diska beste diska diregutxegoeran, zekoak, azkenekoak esan beharra daukat, neri laketago... Egin zizkit, esan emlai Ni bakarrik esan nahi nuen hortikana irakurri dudala estiloa pixkat irekiagoa egiten dutela Bai? Zik... I, kantantearen edo abeslariaren hitzetan Gero, azkeneko adizkan edo Zein da zik? Zik... Eh, na esaten oh. da zik, zita edo, na esaten da... Ez dakit... Ez dakit ze, da zer esan duen Baina batakit berak zer esan duen Igipop taldean Igipop taldean, Igipop taldean. <laughs> Gabe ez ez zera, entrevista bat, edo kandateakin edo ez dakau gu, ez? Ah, Pon baka besel, besela ez dakau gu, ez? Ba ez, eren er, estudiara ez izan dugu ekarriak, baina urrengo astean, seguraski izango dugu beste elkarrizketaren bat Noski De. Noski, noski Eta... Be, dudari gabe gainera, o sea, Bai, bai, eta... Ni minduan nago, nire ez, gure saioan elkarrizketa egongo ez eh, telaren duda eukitzea Bai, ez samiña sorrarazten digun, nola bait... Eta... Aina <risa> sapea, ah, zen jarraituko dugu <risa> <no? risa> Ekman doktoreak bezala Hori da, pues tipori juntsen, sartuzen Isaac James, baina berek eh, semeak okiztuen din edo kantzerra Horrela Or, ere esaten da, sin txaneik esan gozuen bezala <risa> Mangurria Eta bas hartu zuten Roy Mallorga, Mazorka, edo nire zuten bezala Eta, Mallorga Da, Soulfly taldearen eh, chapin jole Eta ame bixera bai Eta, bueno, atrasuten bigarren dizkau, konbate bermei, eta lena haipatu dugun bezala Ogeitamar, ogeitamar, ogeitamar zati ogeitamar barra egun daberro ogeitamar <laughs> Txen, txen, abisango da beto Ogeitamar zati ogeitamar kene egun <laughs> Hori, hori zer da e Titulen kanta eta horregatik agontzien nominatuak, e gramizari eta da, eta erabantzuten saria Jartensuen goian beintzat Eta zergatik e titulu hori edo izenburu buru hori, hori, e hori. Aqui, baina, hemen jartzen du tipoa, eh, kanta hau, Justo kanta hau, grabatu zutela Shannon Larkin eh, Bateria, chapin Eta, pues bueno, eh, argita zutu zuten Bimila eh, zeiko batean Saldo zutu zuten kopia lehengo goaztean Ez eta... dago gaizki, ez dago gaizki, si jarriko du kanta orain Bai, eh. <risa> ba, a mi hor lako tontak ez teizua jola, ez Guri liriko eta zuna Ba, bueno, esan gaito gozema zingela den guzti gura, a vera Pues da Silly World Antea uste zuten ari zetena de fondo Es <risa> <risa> Es, peste bada Egon es pero bueno Thruglas de la parada chiquicho bat Eeeh Eta aein bat, eta bat Made of go. Scars, egon ishili <risa> <risa> Made of Scars de la entzungo dugu en canta Eta gero Gaitamar, Zatio gaita Que nun da tú te estuvo te estuvo jarrego Horre, hori de la eta Jarrego dugu Made of Scars Nun da, amen uh, Ordua came from looking this one opened twice these two same as smoothest silk flush against my eyes this one needed stitches and this one came from rings this one isn't even there but I feel normal this one can't see this one had me scared to death but I rituagoa izan dugu urbana. Orbana, Orbana, Orban Made of Scars. Suposatzen hori izan nahi duela <güls> Eta ba kalde bat utzita. Askoa izan ditugu ja. Euh, aurrera jarraituko dugu. Zer deritzuzu nai? Ba, hondo izan ere hirugarren diska bat grabatu zuten. Ain zen ere. <güls> Jordi es Blackbird Studios by bai, Nashville Nashville Eta, bai. oh, bira, hor fonduan dukagun kanta guztan ez zait? Silly works lehen esan dudan eh, eh, Zepena abazkarrik koltsoin moduan jartzea, ez? Singela, hori da Bai Eta igotzen dugu volumen bai, eta... Bai. Lehenke jatuz eta lehenengo kanta jarri duten ez dena suabe-suabea Ainen, bani ontsia datoa hor hori da Igotzen dugu kantaren volumena, eta ez dugitze egiten Norbeite jo, atzetea, bani eh. <laughs> Uño! <risa> <risa> Konexo fantasmal izan da hori Buka binkada mamutxua <risa> dugu kanta hor fondoan dagona? Zergaitik nahezu, da nahezu entzun kanta hau Ba ezakit ba, hor... Bueno, jazai guztatzen Gauza da zan... <risa> Ezaten ari <risa> nintzen bezala errat... Aurrekoa zen gustatzen zintzaidan, baina orain yeah. ja aldatu da, pixka errat... Lelegu kanta jarri dutenean esana zute Hemion jente guztiari itxu intzen kanta metalero bat eta jarri dut bat Pues toma Horint silu Boingo, ez da kitkat hemen eh, dikant Hemen, ba, guazken geltokira beste bi turista ezberdina etorri ere eta ikalduri Ba, santeo bidetik etorri eta eta nola etorri den Gude, Eric eta Joseba hemen dikantago de Ez esaten zu Eric Gure community manager Zeru taldea Aha Nik uste dut erikek zerbait esateko daukala <laughs> Ez dauka ere esateko hori zeren <laughs> Beno, beno, beno, beno, a ver, eee... Eh... Ez, ez, baina zaila oso ondo imperiala, imperiala Hori bai, hori, hori bai Hori ikuspuntu positibo hori guztan ez zaiterik, baina ez zainza horla, or... ez duz zorla jarraitu Jajajaj <risa> Ez dakit oso ondo oso den, edo, ez? Zerra ditu, da. aserretua dago zeren mierda bairutzen zaio guztia baina beno Asarremizian Jarraituko dugu, dugu pixka, ez? Bai, jarraituko dugu aurrera antz Eta... E, Iroaren dizkarekin bai, gidean, ez? Eh? ba... Eh, 2006 betik 2000 betzira, ba, berriro, ba, bi, le, le, Betiko, bi payaso horiek, eh, eslimetekin Eta, ba, 2002 betzetik 2000, 2000 maikara juntatuzen berriro dizka eta turra egiteko Eta tera zuten 2000 marrean mm, Oker ez baina Zure diska favoritoa? Ez oh. Hahahaha <risa> <risa> Audio sekretzi Eztekiz eh, ere zen edo Suposazten sekretzi zengo da sekretua Bai da pixi... <risa> <risa> Bai eta audio, eh Audio ekin dauzkatu dudak Entzunezpo sekretu Ana edo? Ana basa hori da ba, Iraiaren zazpian atelatzen Iii, kasi alarde gu nea baina benago bai, bain. <risa> ja, Ni, en... Nik eno sinundizka gara urreutan Iraiak a <risa> maika <risa> baina Hahahaha Eta ba tipo que san son de la favoritoa, bla bla bla, Osopolita, eta gauza ba. Baina egia hote zer du kanta bat hori. Tom Tucker gusti oia. Tom Tucker. Tom Tucker. <risa> <risa> Tas e kantajariko du diska honetatik. Uri, Uri ori ori ori ori. Ori ori ori ori. bai. Samuriaia. Baina ez, encantajar bai nego gait petko ditut eh, gauza pare bat edo bi. Le esan beharra da Stone Sauer zegoela e, giran eta... Stone Sauer Zientzu dire oie, que no <risa> es, ze giran, ta, e, e, ukizula, stroke, Ez, zegoela giran eta xapin jolea roi mallorga Eukizuela stroke, ezteak izerai, e, baya, suposatzen lesioa dela Eukizuen ba, lesio bat eta hori dela eta Ese turra bertan bera utzituten eta marco 6 zerbait esan nahi do. ¿Vai? ¿Esa qué? Stroke daba esta cosa, ¿eh? Ataca el corazón o la cosa, no, ¿eh? Pues mira, ¿o qué suena ori? Usáis a zungos serio, ya, choc, tú... senil, ¿eh? ¡Gacho! Vaya zen, ¿eh? Eh, vaya jasando Manu. minor, o sea que... Mm. ...chiquicho ha izan zen. De menor? <risa> <risa> ¿Sea saner eso? Que hoy te gusten de paeta... ...due, ¿eh? Zute, ...ate azutela, ¿eh? ...due de... de... ...Brighton, ¿eh? ...ez... ...zuzenean, edo... No le guste eso, ¿eh? En eh, fin... ...parte kangurea taosean... Ah, bai... Abai baina hori gero aboda ez Jarriko gero gero gero handizkako kanta bat, venga Eh, eh, eh! eh. Zein jarriko duzdu hori hori hori hori... Es que, Hena oh, oh, oh, eskenea, nahi sauta bak bukatzen tio Aparte hori, gero juntzen brasilera eta hori guztia eta ba hor eki uh, zutu ustean uh, ba nola... Roi... Nola da? Roi McClure ma, ma, Mayorga tipoa zegoen ez, zegoelako edo minbizi edo bihotzeko atake horrekin Artu zuten beste txapin bat Mike pornoi! Pornoi <risa> Atren alin Mike porno, porno. Bai, maik porno Da pornoi, baina baina bueno, esango porno Oso ona esan beharra dago Bai, eta, ba... Ekonomaki, ba... Siu jole oh, Ba, jas izentzeltik urruntzen Eta, ba... E, Konzertua, ba, bertan bera utzi Behar esan zituzten, ba, bera etzelako agertzen Konzertuetara, eta... Por la kauza. Bere omenez kanta hau jarriko sea, no la comprisa, acaso te entiendes? No la da. Six will hound me. Ho hoi, hai ama Ba, nik ustut, ba joten dena notatzen, ba, animatzen dela pixka taldea e, ba, ka, kalitatean, ez? Hemen gure joseba teknikarik esan digu, estradibarius taldea gogorazten diola, pixka zer <gülüyor> txobai Eta sonata artika, baina gilako estradibarius esan dit, eguneko eurogeita marrean estradibarius uh -huh. Eta ni baiezko emango dio honda ezkita estradibarius Azkeneko partea bak, azkeneko partea Josera emendako agar hemen da porta Joseba porta Nova bésela. Ba, te... eh, ez es... ¿Eh? da que cenderinto su cantaribusuna ahí. Neri nai como mugi Peru, te bañaras ditaparte costirar al resortu, baña ez? Elola. ¿Eh? La saitu baretu. barnaiz. Ajá. U kabilkada. U kabilkada mamuchua. Mamuchua. ¡Colo! <laughs> eh, baña bueno, Jakin nahi konuke, emendekan e, ingesta bat egin ez zehiruritu zaizuen, eta zuri zehiruritu zaizu Horendi fanta direi bidizka ta zehiruritu zaizu kantau Bo, bueno, ez dago gaizki, hemen zaten genuen bezala nolatak izan joseba e, Egon dela, zati bat e, gogorazit diola Zakil bat, zaki balte egon da gogorazit diola, ber, Marks, zurek? <risa> <risa> Aries ba, netzat ba, adikoazo, obetzen pixkanaka eta eta gen, azken diskoak nola izango diren Baina, ¿no eustes? Bapisca acá, no lo he visto ni jugadas, esta aquí... Aguian disca, canta onena jarri de guna, aguian ez deten zun disca osoa ¿Zu? ¿Zesatez zu? Uri Ni jaraitu goto esaten a... esaten a Osondo, ba, jaraitu, jaraitu barten una Joseba, que es ando canta, cantaren zati bat, gogorrazti dio la sonata artikaren canta bati Estrada y varios. Estrada y varios, bueno, bai, eh... Eh! Eh! Bala! Donde dios ahora? Donde estatu dios ahora? Hori da no ofecho enkanta bat Bai, bai, bai Beti no ofechs ni nagonean bentzat Gure iso na hori da Eee... Ba guasen jarraetzea aurrera Guasen jarraetzea aurrera Ta... Itzi gingo dugu berba egingo dugu Urrengo... Karrake egingo dugu Ba, indizkat hori da Blagan egongo gara Berbatim Berbatim Ongo, eh, eh, on, jode, seguna egitxetan, ja Abai, itzingo, vale, vale. itzingo dugu errengo bi diskaetaz Dela diska doble bat, egintzuten bezala, ba, beste tale batzuk adibitez Sistemofadaun, horrein dikestu guen egin, eta nire hor airean utziko utzi daia Diska doble bat, eh, diska bat bi aldeetatik edo bi diska Bi diska urte bat separatua <laughs> Vale, vale. Osea, bi diska aterazituzten arduan, ba eh? Bai, hori da, hori da, bi logia, jose beha kasatun bezala Eta ba izan adu House of Gold and Bones part bat dela 2021 anatera zutena eta gero part bi, ba 2021 apriaren sortzean guretzako lenguaztean zurentzako auskala noiz Neri guztetan zaidana da, pixka Portada Portadare Bai, bi portadabek bade ondo Eta portadak eta bideoak eta niru asko kuidatzen dituzte Estetikoki eta zain du zela, xamurtzen dituzte Bai, ikusitugu bideoak eh, zaila zibain horrenago Bi, aski hain zuzen ere Eta ba, bai, niri gustatzen zaizkit Esta ser esango dute hemen gure produktore nagusiek eta Bai, bai, eso nadire. Uste eta 4 os balgo, bioclipa etie beren nivel deisten baino 4 trago. Ay, por Dios. Y del otro trago. La otra busca, la otra ruta da. Está gorre Y y tanto que está gorre empare porque Hasta con hasta con la otra cosa que está va total total estigutenzuten, tío. Desprestig… Bueno, es goz despre desprestig… Despre jode, macho. Es que jeleosko gaude porque no le damos ni a una aba. Vaya bueno… <risa> Se me du las gafas de la verdad que ha soltado Eguía. Hemen, <risa> admitit bardu que no valemos para nada, ta jarreko dugu… Encho, encho, encho en, hostia puta. <risa> <risa> ¿Ser? Ah. Esser. Eh, es, comentatze la pixka diska… Eh, ¿Ser? Puñeta… Vale, eh… <risa> Atrazutela diska berri haut, e, House of Golden Bones parte 1, eta daude ba bi single atrazituztena atrazituztena Gone Soverein eta Absolute Zero Absolute Zero jahizten da e, saioa ziren jarri kanta hori Eta hori jarriko dugu Gone Soverein baina hori indikez, lasai Motel Lasai, lasai Bai Nola ekonomazki hori ekonomaki ez zegoen taldean bat sui jo lebezela sartu zen Jonny Crow, show Johnny Chou, parkatu hori da den hecho baso holebes la de la bateko tipo bat eta esan berare bai kritika resi hasoquera y ardu era no oso oso ona eh bai eu kitsu ezola oso kritika ona que ah. ba, master of puppets eta queenston stone age songs for the deaf e, bestia en bestiaren parean jartzen nik esan ber daukat ene buruz diskau dela gogo kon Baita, bai, netza baita bai. Bai, bai. Bigarrena komo lasaiago, ez dakit, zego ta asko gustatzen baina leengoan daude. Taldea da kuriosa, porque enstande está que te dudan, baina mezklatzituste kanta en plan, e, ba, chapin asko matnietenak eta lasaiak zeru nai. Jareko dugu kantaren bat orain. Hon ixilik. Eh? Eta esaten bezela. Ah! Ah! <laughs> oh. nola, nola <laughs> <laughs> eh, no la, da inglesez. No, es chedone que está luna. Bazinga, ahorita. Bazinga. Bazinga. Esta es esta semana, ¿no? Hordomba y Jarkogo ¿no? canta, porque ya... Vale, primero, Se canta Jarkogo, y Nerida, tal leónen canta gogoko en agitense a iten canta. Hordoa. Eguno batera, y castra euskalte a itsegiten, tío. Hordoa. won't pull these hands away. I need to be chosen and my God don't break for me. So scatter all my ashes when I'm dead. And shatter every legend in my head. If only the committed will survive. Is anybody Milena, dale Gusto guste hoyak Cuarta o Milenio, te raro, Sí, estamos aquí en Milenio 3 Sí, estamos aquí en Milenio 3 Bueno, ahora no es tu de canta Eta Marco se que me dice en petizat en un bucat son Goku, hostia Baina ahora no estuvo bucatu corre Es, es Bueno, vanigis, <risa> leena hay patudan bezela, en herida, canta gogokoena Estonza barren canta gogokoena, da, au, gon, soberen, chapiñasko mazniotelako Zer de eritzozuzukunai Bai... Suraburuz Balekuaizan eh, dela uste dut Zer de eritzozu Or bukaer eh... La guitarra cogido fuego, hasta, eh, así que <risa> <risa> Baina nahiko toke, josteiozko tokea dauka gitarorrek, zei gustatzen? Eh? Zergatik Josteio ez? Josteio bate maten du pixkate Zergatik? Ola midi kutrea Hazen horiako blasfemia soltatu ez unor Bai, baina pipo pipo piii Blasfemi Eta... besterik gabe Eh? Ja, kon beste digabe! HAHAH! <risa> <risa> dizkontan, <risa> <risa> <risa> eukit zuten Grammy nominazioen bat edo ez? Adoez. Ez Bakari zuten disko batean? Ja da kurioso, nerea, lehengo bi diska dire direkutrenak, eta dazkaten nomi, e, osea nomi bai grami. grami, grami nomi naziak, eta gero jut nire hobetzen, eta beste urrengo hiru dirego biak, eta ez dakatezta bat, osea Aien gramia dia bakari fama lortzeko? Gramia, gram... Eta refleksio hain beharko da, ez dakite, zein ma dituzten taldeak, zein da diska ikonena Kurioso, nofek sektaka ez estak da gramia bat, eta direla ostia Eee, eh, men bate, vale. batezik, batezik beste denak hori pentsaazen dugu bai. Eh, bai Bai, ba, bai, bai, bueno, Baila, bai, bai Buena, bueno Talde, una, fijatu pasatea, bilhante eta Rian eta Payasa guztiak sema dituzte pila bat, apatagas Eta, seztako balio du, estanterian jartzeko, hau tartzeko Guko hori iztugu nahi Tagoik askinen zen bazukaten ez es daukate ez da bat, eh? Bai, ba, bat, bat, bat, bat, bat Ogaita manzatio, Bagari kanta engatik ez bai. Ez artista nobil ez ezer, ez? Es? Ez, uste dela, en plan de live performance edo alako movidaren bat, bueno. Ustai, bat. Ajola. bat. Ajola. <laughs> Eta, etxorrala ba, bat, ez du bate de ahola Bat Ahola Eta, Pasako garaia azkeneko diskara House of Golden Bones Part B Bigarren za da Horida, bigarren za tia Dela, atel dana... Aurten, hori da, bimila amairu aurten Aurten entzuten baldin badezu irrati hau, Beste urten baten entzuten baldezu, ba, ez? Ba, bimila pederatzen entzuten baldezu, ba, hemen dikan lau urtera Bost D ba, ba, Bost, bale, <laughs> da igual <laughs> Bueno Es, amairuken behatzi, lau, bai <laughs> De momento Eta, eee, searen intzenzaten Ah, bai, atara ja, dute da diska berria Alpiria etxortzian, guretzeko lengua aztean, zuentzako, ez noiz Eta... Ba, amat da aurreko diskaaren bat... Eta, ba, kantanteak hori tele horrek esatu nu, ba, jartzen mauzula diska bat bestearen atzean, ba, e, solapatzen dira, perfectu ki. Nik, eee, eh, zeru nahi? Eh, nik, esan nahi nuen pixkat, eee, eh, diska hau dela pelikula baten, nena da, eee, eh, musika bez zelakoa edo Abai, ah, terror, terroresko filma bat edo Ba, bai, zeren ilunagoa da, ez? Bai, orla... lehen... bai, bai Lehen lehen zatia baina hilunagoa da Ba, bai, nik zatu nu... bueno, bai, zarritu Ez, eta hori, ah, vale. hori, ba kontraste no. ba <risa> bat dagoela, ez, bizatien bi, bi artean Eta, jazta Marcos extra Vai, batean Zatute, ba, bigarren zatiak inoiz ez dira honak, hau honal da Neri <risa> gustatze <risa> gehiago lehenko zatiak zeren, txapin gehiago amaten dizkiote? Baina neri gainera gustatzen zezkit eta horregatik Baina, bueno, ez zutaz kontzun bigarren dizkago, baina baina Bai notazen da dela, eh, ez dakit, eh, beltzagoa edo... Juna oa... Jari balen kanta bezalola, heavy totala Ez, hau da beste goza bat, ez, du, <laughs> ez, ez dakit gaina imen kanta aukeratu dugun nik Ez dakatea imen beste txapin Ez nik ze kanta aukeratu dugun Ah, du mi afeibor ez, hau naiek aukeratu du, ara Zei nire ingo zeu favore bat? Eta honen videoclipa oso dela uste dut Ah, bai, bai, bai! O tipografiekin eta... Tipografiekin eta lehen planu ekin eta horra zo borro eginak eta... Kanera da kurioso, Agartzen dira, ez gela bat bezela edo ez da bat... Bai... Eroria bezela eta jartzen da kantaren letrak agertzen dire paretan horrela... Bai... Na oso polit eta oso onde eginan nire ustez eta... oso videoclip polita da... etakurratua dago. da gok, De, up, ez dakizu izan nuen, Ui, baina ez da ojala Dumi egin, ahai, atzo gongiarenan komentatzen zizai egin, unai egin Marcos bai. ez konektatu a Facebooken Bai, baina bera botazoen galdera Ah, bai, hori da, bera kasizoen konversazioa, eta gero ya <risa> Bai, dertxe ditzai ba, konversazioa bukaera, eta bai, etzanten jik, jojojo, jo, bai, <risa> bai Bai, eta azkinez nuen jakin ez tatze talizan, baina, baina bueno. Bai, jarretu bai Ba eta horretu nahiz eh, Unaiek esan zidala batean bai Dumia favor eh, Kanta bat entzuten nahi nahi nozekeretan nik Dumia favor ze favoren nahi egitea Eta ez zen kantaren izena Eta Esos... <risa> Kantaren izena zen Dumia favor ze favore nahi zuzuko nahi no? <risa> Tolazo jarreko goraen Zezan ezo? Abai eh, Dumia favor niri dumia... favore batekin Eta... Hazme un favor a mi Videoclipa ikusi oso polita estetikoki da. Aja, aja Esta... Do me favor The Wild Wild West Ajá, uh ajá -huh, uh -huh. <tose> like I do swear! We're still one! We're still one! We're still one! Ordea! Oh, was just a face When someone put it on a shirt She knew to count the days So take those fingers, tape up my And shove them up your ass and carry on But Don't try enough Cause peace is gone Kumeok azken kanta <risa> Agurre esateko Gaurkoz Zergatik baina tuk, tuk, guko oso ondo pasatzen ari gara Tun tun tun Haize pena bukatu da hor kanta jo oioi oioi oi, jarri beste bat mezez hor Kolcho ya Jago... Beste bat de fondo, ale entzundu gona, vale de igual Horra labur bilduz zer go... bizzue diska E bona vez, ekel barkatu taldea Ba Baneri... Gogoko daukat Baina ez kanta guztiak, eta ez da diska guztiak ere Nire ondur duzai jarri dugun e, selekzio alein. Bai, lehelenko kanta ez zik, ez? Bai, nahiko, bain, nah, nahiko daztagarria iruditu zaito Ez zaito asko guztatu egitean Nahiko saura Garratza Garratza Bai, nahiko, bai zait, e... Ningoza Ningo <risa> <risa> garratza Estiloa estilo nahiko aldakorra ez, bat Beste ekin, ba, konbat eta Bate, lehenkanta izan da zait... Es otro en zungarría, venetan Va, pero es que ahí te diste Disca tan ahí te nada mezcla Que yo Canta fuerte acta la saia acta, mezclate tu usted Hoy día ni esta Y lo jarte diste ratia... La esta era... No, pero ven a las fuertes, o sea que... Ah, bueno Es que en chel en el estilo de maricona Osea va a... Vigarenza... Vilojía, ¿no? Vilojía Horta, corta, ¿eh? Así que no hay que ha bastante, Neri, que ya no me gusta esto si ori, eh, Parte de bat, ni Soy por lo visto una de ellas que me gusta esto si tenéis una de las vigarenza, ¿no? que... Joseba, ¿verdad? Joseba, ¿verdad? Que se han ido... Que se me encanta, ¿verdad? decidió la Slim no ten estilo, ¿verdad? Sergati Joseba Ezo, eta eta ez dago e, WIFIa e, ja. Eztarria... Ez Eztarria... <laughs> Eztarria... <laughs> Eztarria... <mar -dum> eta, <laughs> eta, bueno, ba... Beste dira, Oso animatuak gaudela... Gu festaz jarriktuko dugu... Eta zuei ba... Datornazte arte... Bai, diskografiaia ja, bukatu dugu... Eztain, hurren goen izateakuten... Asen getu gertxik gara... <laughs> ez dain, nus, beste bat... Eztako, lehen... Horren... Ba, pues, berridik... Atera bali bat utu ja, ari sortzean... Dito teléfonos, baño, os dios han estado seguro Bi urte Bi urte, Tal de guste y agucho, grabar a trajeto urteko Egan saio perezo en batian, sartuko ditugo La azken berriak, iztenko a beste eh Azken berriak bi Eta bueno, pues Tonta que eri guste beques anda Ba a beste, aste arte A zingel toquean Tu kamarretara Oh god, it feels like forever But no one never tells you that forever feels like home I'm sitting La base de datos de virus <risas> ha sido alcoritana Ohhhh Ohhhh oh. I know is that feels like forever But no one never tells you that forever feels like home Sediskaren canta Sediskaren canta how do you feel that is the question but i forget you don't expect an easy answer when something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes you can't expect a bit of folks so and while you're outside looking in describing what you see Remember what you're staring at is me Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know that it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything we thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises No more to stand for Before you tell yourself It's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed And all I know is that it feels like forever